Він не почував нестачі жіночої ласки. Чоловіча гординя в ньому межувала зі зверхністю, і коли б ця жінка не була художницею, що ж, мабуть, вона більше не побачила б його. Та які ж радістю здивування заполонили душу цього київського казанови, коли через півроку, після його концерту, прощаючись із ним на тролейбусній зупинці, може і назавжди, вона на людях потяглася навшпиньки до його обличчя і сама впилася в його губи, мов солдатка в 45-му. У того, на кого вже була одержала похоронку. Це було її так. Відтоді роками він топтав стежку до її завжди відкритого для нього дому. Сповідався їй і радився з нею. Розповідав про свої сімейні клопоти, творчі проекти, про своїх друзів і своїх ворогів і навіть про своїх колишніх коханок. Здавалося б, горда жінка. Як вона могла-то дозволити йому? А проте Марта дозволила йому все. Вона зачаїлася, як амазонка, котра спостерігає за здобичу і вивчає кожен її рух, похибку і напрямок наступного стрибка. Бо маестро, схоже, заповнив собою її всю, став часткою її. І вона вдячно розчинялася в ньому, як наречена в своєму судженому, у першу шлюбну ніч. Скажете, так недовго й до цілковитої взаємної вичерпаності. Я теж так гадала. Але Марта ревниво оберігала свої таємниці, розповідаючи тільки те, що хотіла розповісти. О, вона була королівським айсбергом. Горе тому, хто легкома зачепить її подотичні, не підозрюючи про її загрозливі гострокутні глибини. Якби її Максим був розумнішим, він збагнув би, що ця жінка – сфінкс, її музика занадто складна для нього, і його самовпевненості, і суто чоловічій поверховості щодо жінок, ніколи не прочитати її партитуру. Одначе він розумів те, що для нього наразі було важливим. Вона не зруйнує його сім'ю, не вішатиметься на шию з зазіханнями на право бути дружиною. Вона ніколи не скаже «ні» в ліжку. Одне слово «Марта» була те, що треба. Більше того, з її появою кращими стали його взаємини з дружиною, і він з дурного розуму похвалився цим бідній Марті. Максим не обтяжував себе думками про те, що старіє не лише він, а й вона, хоч він був старший на 20 років, не переймався тим, що усі свята, ця віддана йому душа лишається на самоті що зрештою по десяти роках їхнього пристрасного роману вона почала знову сама собі купувати квіти. Він не помічав її стоптаних з чужої ноги черевиків, голодних очей і порожнього холодильника, коли не мала заробітку і крихти хліба. Він був годувальником для своєї родини. У Мартиш його рай, а в раю не годиться мовити про земне. Що він був схибленим на сексі – це правда. Був рабом сексу, акробатом, фокусником і винахідником. І він гадав, що має конгеніальну партнерку, від пристрасті якої самі собою спалахують простиратла. Він думав так навіть тоді, коли як безумний гвалтував її, не розуміючи, що стогнала вона не від млості, а від болю в суглобах. Температура, що почала раптово підніматися, перший знак грипу, як виявилося по всьому, вже зашкалювала градусник за тридцять дев'ять. Яка ти гаряча, шаленів Макс, обнімаючи вогненне тіло, яка ти терпляча, належало б йому помолитися на неї або відхльостати по щоках, щоб не була рабинею, не слася під нього травою. Звідки в неї ця психологія жертви? Мазухіська призвичайність до душевного болю, незнаний раніше страх одинокості. Разі назавжди повіривши в його великодушну імпровізоване люблю і утопічну обіцянку. «Може, колись ми ще будемо разом?» Марта роками дивилася йому в спину зі свого високого вікна, коли він спітнілий, скочивши з її ліжка, мчав щодуху вдруге на другому кінці міста. Щось було вовче у цих його пробіжках, здавалося, він навіть почав обертатися усім тулупом, як вовк. Марта дивилася йому в спину, коли йшов сніг, коли розцвітали каштани, коли вони починали падати, коли хлющили осінні дощі. 10, 15, 20 років, коли йшов сніг, коли падали каштани. Якось знаючи, що він сам вдома, прийшла до нього без попередження і, стоячи біля дверей, почула, ніби жіночий сміх і голос, жіночий і чоловічий. Чи причулося? Може, радіо? хапалася за соломинку. Натиснула кнопку дзвінка, голоси замовкли. Притулилася розпачливим чолом до дверей, натиснула ще. Що з неї скоїлося? Вона наче збожеволіла. Такий білій вогонь пропикли її груди і все єство, всю її, до кінчика волосини. Максиме, я чую, що ти є. Відчини, бо я підпалю двері. І тої ж миті вжахнулися свої думу, полячи себе на сарказму. Теж мені. Жанна Дарк. Кармет. Але кожен нерв тремтів і пустка в грудях скрижаніла під протягом смерті. Саме того дня Марта зрозуміла, що жити без Максима вже не зможе. Підна, божевільна, дурна Марта. Блазнювато всміхаючись, він переконував її у перевагах її життя. Тобі ж не треба годувати мене і прати мої труси. Ти завжди можеш сказати ні, займатися творчістю. Я шаную твою свободу.